Hetedik alkalommal rendezik meg idén a nemzetközi 24 órás programozó verseny, amelynek a napokban zajlott az internetes fordulója. A részletekről a főszervezőt, családi Lászlót kérdezte Szalai Dániel. Hogy bírják a programozók ezt a 24 órát végigcsinálni? Nem nagyon jelent nehézséget számukra, ugyanis mindannyian jelenleg még egyetemisták vagy egyetemet végzett az iparban dolgozó profik, és egy átlagos vizsgai szerintem nem megterhelőbb ez. Hogyan telik ez a 24 órá nekik? Ilyenkor csapatban programoznak gyakorlatilag, ugye? Igen, hárman vannak egy csapatban, és maguk közt megosztják a feladatokat. És milyen típusú feladatokról van szó egyébként? Minden versenyző kell, hogy rendelkezzen alapvető ismeretekkel a programtervezés, a kódolás, a hálózati ismeretek és a mesterséges intelligencia témaköréből. Ezeket használják, és a feladatok is ezek köré csoportosulnak. És Mondjuk néhány példát, néhány példát a korai Az első programozó versenyen 2000-ben egy autonóm foci csapat megalkotása, és annak a mesterséges intelligenciájának megalkotása volt a feladat. Aztán a következő versenyen Lego robotokat kellett programozni, hogy kitaláljanak egy labirintusból, Különböző dolgokat táncra legyenek képesek, az azt követő évben áramkörtervezéshez szolgáló programot kellett írniuk, azután egy terepjárót kellett virtuális környezetben navigálni az általuk írt programoknak, utána mobiltelefonra kellett különböző programokat írni, amik felismerik a babasírást, és erről a szülőket értesítik, esetleg e-mail címükre egy képet küldenek a gyermekről, autógyári robot vezérlésének a megoldása. Hoppá, ez a mobiltelefonos babasírás érzékelő, nagyon érdekesnek tűnik. Működik is ez már? Tehát ott a versenyen ez létre is jött? Igen, ilyeneket csináltak, sőt olyat is, hogy a mobiltelefon bekapcsolja automatikusan, hogyha hangot érzékel. És hát ez pont ugyanezt meg, de például egy táncoljon, egy bármilyen alakzat mozogjon a mobiltelefon képernyőjén. Nem ez az egy feladat került megoldásra, hanem nagyon sok feladat a témaköröm belül. Csak egyet-egyet ragadtam ki. Na most visszatérdem még erre a 24 órás versenyre. Ilyenkor uh, milyen a hangulat? Hogy kell ezt elképzelni? Pizzás dobozok egymás hegyén hátán, és ahogy ez lenni szokott egy rendszergazdánál, hogy kell ezt elképzelni? Alapvetően úgymond a fani jellegét szeretnénk kiemelni ennek a versenynek. Abban különbözik a, a többi versenytől, hogy itt nem a száraz algoritmikus tudást mérjük le, hanem jó hangulatban zajlik, közben energiaitalokat osztogatnak. Kint svéd asztal várja a versenyzőket 24 óra alatt kávét bármi nyit fogyaszthatnak, és vasárnap hajnalban még néhány órával a verseny befejezése előtt kivisszük őket, ahol szintén reggeli torna keretében felfrissítik a versenyzőket, szóval alapvetően egy jó hangulatú eseményről van szó. Jól hangzik a dolog, egyébként 24 óra alatt el is tudnak készülni ezek a programok? Nem, úgy van méretezve a feladatsor, hogy jóval meghaladja a 24 órának a kereteit, ezért ezen a versenyen azt is mérjük, hogy mennyire tudnak szelektálni, hogy melyik az a probléma, amiben érdemes belevágni, melyik az, amiben nem. Általában még a legjobb csapat is körülbelül a problémák felét tudja megoldani. A 24 órás programozó versenyről kérdezte a főszervezőt Csanádi László Calai Dániel.